Дія четверта. Декорація таж. Ява перша. Омелько й Трохим вносять стола. Омелько, то це жених нашої Марисі сьогодні й заручений? Трохім, еге, дорогою він мене частував біля кожного шинку. Гарний панич. Омелько, він же й мене частував тоді, як чоботи й кобиняку крали, бо дай йому. Трохим. і що вони там роблять, ті судеські, такого їх як галок у сини? Омелько, бумаги кажуть, пишуть Трохим. Нащо ж ті бумаги, Омелько, на продаж продають Трохим? Та хто ж їх купує, кому вони потрібні? Хіба на цигарки? Омелько. Виходить, є такі люди, що купують. От бачив повіреного, що приїздив, коні як змії, таранта зблищить, фурман, наче коробейник, Улас бачив?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 Омелько всякому чоловікові назначено, що робить, що хліб їсти і що йому мать. От мені назначено, щоб я без чобід був і без Кобиняка. І вкрадено. Трохи, мабуть, що так. А не чув, коли буде весілля. Омелько, не чув. Вчора гуляли довго жених і досі спить. Ява друга. входить Мартин. Мартин. Чого ви тут стовбичете? Омелько, стола від Сидоробича принесли. Мартин. Ага. Ну біжи ж ти, Омелько, принеси. Вмивайся, панечеві. Амелько і Трохім виходять. «Ще спить!» Сказано чиновний чоловік. Не то, що простий шляхтич. Ще й чортина в кулачки не бились, а він схопиться і гасає по хазяйству. Нащо вже я, от, здається, зовсім вибився на дворянську линію, а не можу уранці довго спати? Боки болять, а треба привчаться. Воно якось так зовсім другу пиху тобі дає. Прийшов хто рано, чи там яке діло по хазяйству, а ти спиш. «Пан дома?» Питають. Та ще сплять. О, і всі на пальчиках. Безпремінно заведу такий порядок. Чи прокинувся, чи ні, а буду лежать до сніданку. Омелько несе ночви і відро води. Що це, Омелько? Та умиватися ж, Мартин. Ну і що тобі казати? Де ж ти бачив, мене, щоб люди в ночвах умивались? Поросять тільки в ночвах патрають, а ти хочеш благородного чоловіка? «Омелько, та я ж письмоводителеві над ноч вами ціле відро води на голову вилив!» «Мартин, то енчері, чоловік сирий і нахвахмілля!» «Омелько, а цей хіба тверезий вчора ліг?» «Мартин, не твоє діло, іди візьми велику дерев'яну миску і води в полив'яний глечик. «Омелько, і що б то відразу сказати, а то носись!» «Пішов Мартин один, треба десь такого служку достать!» Щоб при горницях був, бо Омелько старий для послуги. Нічого не тями. Омелько вертається з глечиком і мискою. Там поставив, якщо спить, то навідайся, через яке врем'я. Омелько пішов у другу у хату, входить Палашка. Спить ще. А що, як там душко? У тебе чи все готово? Палашка. Поки люди посходяться, все буде готово. Входить Омелько. Мартин. А що, Омелько? Потягнувсь, лупнув очима, Повернувся на другий бік і знову захрип. Мартин, навідайся ж опісля. Омелько, може б я там посидів, поки прокинеться? Мартин, опісля, кажу тобі, чого ти там будеш стерчати, ще й сам заснеш. Омелько, а потім прозіваю, будете лаять. Мартин, не потякай, поклич панночку, де вона? Омелько, порося патрають. Мартин, о, нехай одягнеться і сюди йде. Омелько пішов до палашки. Я ж тобі казав, я ж тебе прохав, щоб ти їй не давала ніякої роботи. Руки чисто порепаються, а ти порося її заставила патрать. Палашка. Та цить уже не гримо, який же чорт буде обід варить, коли робітниці не тямлять нічого. Мартин. Палазю, палазю, не кричи, душко, а то почує. Ну йди, душко, сама обід готов, а вона нехай ще побуде женихом. Палашка. А ти ж з ним балакав? Мартин а ми вже зовсім скінчили з ним. П'ятсот рублів приданого, весілля на наш кошт. Два годи доставлять у город топливо і деякі предмети на продовольстві. І хату поставить у городі. Місце у нього є. Входи Марися. Ну то йди ж, Палазю, щоб справді там робітниці не нашкодили чого в обіді, а то замість поросяти подадуть обгорілий оцупок. Палашка пішла. Ну, моя дитино, я вже скінчив з твоїм женихом. Сьогодні заручене, а на тройцю й весілля. Марися, не любити би мене. «Ви з дому, Мартин, я тебе не люблю. Господи, душу свою готов тобі віддати. Для кого ж я побиваюсь, як не для вас? Послухай мене, доню моя. Краще білий хліб, ніж чорний. Краще пан, ніж хам. І батькове око, як прийдеться умирать, закриться спокійно. Бо душа моя знатиме, що мої онуки дворяни, не хлопи, що не всякий на них крик, не бидло, теля. Ох, дочко, ти не знаєш, як тяжко хлопом будь усі. «Бояться, усіх лічить вищими від себе, і дай Бог, щоб ти не знала, а я всього попробую і знаю. Не хмурся ж, не хмурся, жених вийде, а ти сядь за п'яльці, будь з ним приязно, сядь, доню, за п'яльцями якось пристойніше сидіть, так ніби за роботою», – садовить її. Отак. я ж зараз вернуся, а ти поводься женихом, як слід до ці Мартина Бурулі, уродзоного шляхтича». Пішов Ява Третя. Марися потім Омелько проходив у кімнату, де спить Націєвській. Марися одна Ох тато, тато, якби ви знали, як мені тяжко слухать ваші речі, наче тронулись, борони Боже. Що мені робить? Щоб не сердить батька, я тим часом покірствую, а чого наговорю женихові, то нехай тільки слуха. Коли вже після того не одчепиться, то піду вже на одчай, нехай хоч б'ють, хоч ріжуть однаково, входить Омелько. Омелько несе обома руками миску, а в мисці глечик. Вже одягся. Ну, жених, яка у нього червона жилетка, аж очі в себе вбирає. Отчиніть мені двері, а то воду розхлюпаю. Марися одченя. Хоч би нас почастували добре на заручинах. Дома не страшно й випить. Вийшов. Марися одна. Виходь, виходь скорій. Може сам отсурається, коли почуєш, як я тебе поважаю. Ява четверта. Входи на Цієвський, одягнений у сюртук з куцими полами, рукава з буфами, коло плечей ущі, а біля руки ширші, штани широкі, трубою, коло чобота зовсім узенькі, жилетка червона, двобортна, без манишки. З мідними пуговицями шия пов'язана чорним шовковим платком. Націєвський. «З добрим утром, Марина Мартиновна! Як спала почувалося!» «Марися. Лягли легко, встали ще легше, а ви, як здається, і лягли важко, і встали тяжко!» Націєвський набіг. «Зразу збридла!» До Марисі. «О, яка ви гостра й строгая! Бере гітару і побренькує!» «Нам з привички, інший раз, як вернеться від шулемки, та ще тяжче ляжеш, одначе діла за нас ніхто не робить. А ви вишиваєте?» Марися: ні, я не вмію. Так, сидю, батько, звеліли вас піджидать за п'яльцями, щоб ви подумали, що я баришня». Націєвський, а хіба ви не баришня? Марися, ну не знаю, як вам здається. Я просто дівчина-мужичка, нічого не вмію. Я вмію жать у полі, громадить, мазать, горів доїть, свиней годувати. Подивіться, які в мене руки. Націєвський, ігра прекрасно. А як вийдете за мене заміж? ібо ми вже з папінькою вашим сіє діло покончили. Не знаю, як ви, тоді не будете жать. Найдеться друга робота, боліє благородная, і руки побіліють, а повечорам я буду вам грати на гитарі. Буде весело у мене знайомих доволі. Марися. Я за вас не хочу заміж. То, татко, мене силують, а я вас не люблю, Націєвський. І як побрачемся, тоді полюбите. «Любов эта злодейка приходит зря, сегодня нет ее, а завтра вот она. Та вы же меня не знаете», — бьет аккорд на гитаре и спевает. «Гандалер молодой, взор твой полон огня, я стройна молода, не свезешь ли меня? Я в реальто спешу до заката, видишь ли пояс мой с жемчугом, с бирюзой?» А в средине его изумрут, дорогой, вот тебе запровоз моя плата. Нет, не нужен он мне, твой жемчужный убор, ярче камни и звезд твой блистательный взор. Жажду я одного поцелуя. У нас я барышни от меня тает, и вы растаете, Марыся. А я чого буду таять, я на снег, на Циевский. Ну, растопитесь, Марися. бороны Боже, хіба я смалець? Націєвський, ха-ха-ха, остру, умно, одно слово, полюбите мене, ручаюсь. Марися, о ні, ви мені противні. Націєвський, то навіть обідно, чому ж у вас така злость проти мене? Марися. я вас не люблю і прямо вам кажу, а ви таки лізете в бічі, от через це ви мені противні. Націєвський, та ні, це ви шутите, це ви говорите по той простой причині, що мало знаєте мене, а коли ви замуж присмотритесь и опробуйте. Как пишется в журналах, тогда другое скажете. А теперь заключим наш разговор поцелуем, как жених и невеста». Співає жажду, я одного поцілую, дозвольте, позвольте, Марися, цього ніколи не буде. Мені легше випить оливи з мухами, ніж вас поцілувати. Душа моя до вас не лежить, і очі мої не стрінуться з вашими. А коли ви після цього все-таки хочете, щоб мене присилували за вас заміж, то знаєте, я люблю давно другого. Чуєте? Люблю другого, йому слово подала. І не розлучить нас ніхто, хіба могила. А за вас я тоді вийду заміж, як у Спасівку Соловейко, заспіває. От вам уся моя правда. І нічого вам балакать. Розміркуйте гарненько і більше до нас не приїздіть. А тепер прощайте. Худко виходить. Ява п'ята. Націєвський, а потім Мартин і Палашка. Націєвський один. Любить другого. Положим, єжелі тільки любить, то цей крупний пустяк. Ну же єжелі любов з фіналом? Це для мене мучительно буде, і позорно навіть. Впрочем, до свадьби далеко. Ми це розознаємо, а відказатися і перед вінцем можна. Як би я не вскочила у корито. З законом голос Мартина. «Так, я хочу!» – голос Палашки. «А я не хочу!» – голос отця і матірі. Один хоче, другий не хоче. Желательно послушать об чому спор, навірно, про мене». Сюда, здається, йдуть. Сховаюсь. Де бже? Тут нема місця. А в «В етій комнаті, де спав біля дверей, є шкаф, за шкапом стану». Пішов. Входять Палашка і Мартин. «Палашка, не хочу, не хочу, я твоїх кумів!» Мартин, «цьсс, дурна!» Іде на пальчиках до дверей і загляда. «Нема! Пішли, мабуть, з Марисою на проходку у садок!» «Так не буде, як ти, дужко, кажеш. Кумом візьмемо Лясковського, чоловік значний і нужний, а кумою буде генеральша Яловська. Вона крижмо хороше дасть!»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 «Та нехай же тобі чорт, коли так! Вибирай собі сам кумів, Нічого було й питать мене!» «Іде назад, Мартин! Куди ж ти стривай, Палашка? Ніколи мені! Через тебе порося ще перепечеться! Бери собі кого хочеш!» «Пішла!» Мартин іде за нею. «Ти ж розміркуй! Нічого вчинах нитями!» «Пішов!» Ява Шоста. Входить Націєвський з накидкою в руках, а потім Омелько. Націєвський надіва накидку. «Це так, нівєста з приплодом. Благодарю. Я ще тільки сватую дівку, а вони, бачу, вже й дитину хрестить будуть. Ні, шукайте собі дурнішого. Бере гітару під полу. Давай, Бог, ноги від такого шлюбу. Піду, наче, у проходку, і поминай, як звали. Хоч і йти. Входе Омелько. Омелько, ану, скиньте лише що, бо ти посидьте трохи босі, тепер тепло». Націєвський набік. «От тобі й маєш, до Омелька». «З якої статі, для якої надобності, Омелько?» «Та я достав трохи голландської сажі, то почистю, щоб блищали. Я вмент, я чистив і письмоводителеві, і Націєвський». «А, не нужно, брат, скажи мені, чи тут є корчма, Омелько?» «А як же без шинку? Отут зараз за містком. Без шинку не можна, Націєвський». «То я піду трохи пройдусь. А, кстаті, у мене є діло до жида, пішов Омелько один». Похмелиться пішов. І не диво, у чоловіка голова трещить після вчорашнього, по собі знаю. А наші завели сварку за кумів, ну чудні, на тройцю ще тільки весілля, та може і дітей у Марися не буде, а вони вже збираються хрестить онука. Старий хоче кумом полковника, а стара капитана. І таке підняли, що страх, стара вже двічі за качалку хапалась». Ява сьома. Входить Мартин і Палашка. Мартин. Ну, годі, ну не серця, душка, а то ти й при гостях надмешся, як гендечка. Я вже згоджуюсь. Нехай первого охрестять твої куми, а другу дитину – мої. Палашка, о так добре. Як так, то я вже не сердюсь. Натомилося я з обідом, а тут ще й через сварку. Ну, обід, слава Богу, готов. Мартин. «А ти чого тут виснеш, Омелько?» «Та я достав Галенської сажі, хотів поничеві чоботи почистити, а він пішов у корчму, Мартин». «Чого, Омелько?» «Похмелиться, Мартин підступа до нього». «А ти по чим знаєш, га? Хіба він тобі казав, що йде похмелиться, звідки ляти це взяв, Омелько?» «Та я так догадуюсь, а він казав, діло є до жида, Мартин». Ну -ну. Не такий сьогодні день, а коли я тобі зубів не повибиваю за твої речі, то не я буду. Так і ляпне, що в голову влізе. У чиновників у кожного є діло до жида. Біжи, поклич його зараз, скажи, гості збираються, будемо обідати. А Марисі не бачу, Омелько. У садку сидять, Мартин. Гукни не на неї, щоб йшла. Омелько пішов, Палашка у двері. Дівчата, готуйте стіл, Мартин. Що ж це нема гостей? Ходять дівчата і пораються коло столу. Палашка, кого ж ти кликав, Мартин? Дульського, Протася, Сидоровича, Рачлинського з жінками, з дочками. Набереться до болі? Ява восьма. Входить Дульський з жінкою. Дульський. Здоровенькі були, Мартин. Просимо, просимо. Жінки цілуються, сідають і тихо балакають. Дульський. Ну, поздравляю тебе, дай Боже, діждуть онуків. Мартин. Спасибі. Входить Протасій з жінкою двома дочками. От і Протасій з сімейством. Дульський ховається між бабами. Протасій. Всього доброго вам у хату, до Мартина. Голова трохи боліла після вчорашнього. А добре співа гражданський офіцер твій зять. Я ще як жив на дідівій балці, а там здавна осівся Кирило а Гарболінський. Він був, кажуть, маркетаном в 1829 году і нажився здорово. Свій табун пара сорок волів, корови, вівці тоді не так ще сутужно було на землі, як тепер. А ми держали сад і став графа Рап'єчинського. На откупі сад був чудесний. Одних груш бувало у Херсонщину фур десять одійшлимо. А скільки свині поїдять, та доволі того з мене, що ми тоді вигодували десять кабанів. Та які кабани... Тим часом, як Протасій говорив, входить ще Сидорович. З жінкою здороваються, жінки цілуються. Входить Марися, Сидорович глянув на Протасія, махнув рукою і пішов до Дульського. Слуха один Мартин, котрий теж покида Протасія, і той, змазавши слів десять на вітер, заміча, що ніхто його не слуха, замовк, і в цей мент побачив Дульського. «Ага, Дульський вже тут!» «Пане Мартине, а скоро будемо обідати?» «Мартин, от зараз прийде панич наш, він пішов трохи прогулятися». Протасій Дульському. «От і добре, поки обідають, я тобі скінчу про церкву. Вчора не договорив, хтось перебив». Дульський на і нікуди від нього не сховається, заговорить на смерть. Входи Рачинський з жінкою і ще гості цілуються. Протасій застукав Дульського і розказує йому, а той тільки головою хитає. Мартин почина нудиться, то в двері вигляда, то на столі поправля, то жінку манить до себе пальцем, шепчеться з нею, розводить руками, зве Марисю. Під кінець монологу він зовсім стурбований. Протасій, так ото, знаєш, поїхали ми у Кременчук з Сидором Карповичем Жероїдом. Може, чув? Він літ 15, а може й двадцять буде, як умер в Яструбинцях, царство йому небесне. Балка упала на голову і вбила його славний чоловік. Я з ним спізнався ще у Плискові, ім.і. графа Лопушинського. Лопушанський охотник був на свою округу. Я в нього достав собі хорта, та така була собака, що зайцеві й писнуть не дасть. Поїхав у Плисків до свого давнього знакомого Івана Жука... А старий жук і каже: Шкода, млин стоїть, поправляють. Нічого робить. Стали ми годувати воли. А тут прийшов Сидор Карпович. Він підрядився в розлогах у Херсонщину, строїть церкву, і ото попросив мене поїхати з ним у Кременчук, лісу купувати. Діло було на провесні. Не доїжджаючи до Кременчука, є город Крило, а там живе давній мій приятель ще й кум супоставов, лісом торгує. Ми з ним у венгерську кампанію познайомились. Я хрестив з його жінкою, дочку у метро Панова. може, знаєш, Єлена Вікентівна, входить Омелько. Омелько, оказія, пане Мартин, а що? Де панич? Подався у город. Мартин, як? Омелько, найняв Шулима, і той його повіз на своїй коняці у город. Мартин, брешеш іроди.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 Мартин хапається за голову і сіда. Гості сполошилися, шепчуться. «Дульський, ходім, панове, бачите, чоловік у такій оказії». «Чого нам тут стерчать?» «Виходять, перший гість на відході». «От тобі й заручене». «Другий гість». «От тобі й чиновний жених». «Ха-ха, протасі». «То я тобі другим разом розкажу». «Прощайте, всі виходять». Мартин скакує». О судовисько, на весь світ у судовисько, Палашко що мені робить? Що нам робить? Пашка обніма Марисю, бідна моя дитино. Ославив, покинув, плаче. Хто тебе візьме тепер? Мартин, цить, я йому так не подарую. О мірзенний. О, Паскудний кипить моя кров, кипить Мені страм, до ці страм Перед усім дворянами страм Ні, я ж я тобі Я ж і тебе Біжить до дверей і гука Омелько, Омелько, я тут ось Мартин, сідлай мені рака, а сам сідай на блоху Омелько вийшов Палашко, дістань гарапник, давай шапку Палашко пам'ятайся, що ти робиш Мартин тупа ногами Не питай, робиш велю. Палашка пішла я ж на твоїй спині всю свою обіду випушу. Я ж тобі, Марися, папінька. Мартин, мовчи, геть, пішла. Марися вийшла. Не будеш ти славить, а будеш ти струпи гоїть. Палашко, давай шапку, давай гарапник. Ось злізь мене задавить. Омелько, мерщій. Входять Омелько з середніх дверей, Палашка з бокових. Палашка подає шапку і гарапник. Омелько... Готово. Мартин надіва шапку, бере гарапник. Бери йти, ботага, за мною. Я ж з тебе зроблю писанку. Я ж тобі покажу, як шуткувати з дворянином. Мартин і омелько виходять. Палашка обнімає Марисю, плачуть. Завіса.